پینزو موزنو فرض کردی پینزو اوقاتی که فرض کردی تدا دو موزنو پیوزه بلیولی که الجمع بین سلاتین نعن نم خرجو ما رسول اللہ پی غضو طبو کا گری جائز نجمورو پنجبان دی سنن مستحب حالت سفر کې زمان دا حنافو دری قول راجی نه کولو کوو مستحو په خپله بن عبدلاېمره روواو مسترب دي کول او نه کول <تصفيق> نو تبیق به داسبی سرري د سفر باندې سایر روانوي پلا رځي نه دی کو شونه کوونه پډ چې ترواې بد دوه هم پا پنده ای که اس یو سو رج پاتی که افتا، لس رجی، دو رجی، روازه، مقاشته سنتو که. پاشوید. نو پلار ازی نمکو. او چې از تناسی یو ازده که روزش پاتی روید یا یو هفته بر یو ازده که مسافر وي مقیم که خو پنزل از روز باری. نو خواه خبر ازی سنن مواقع ده او که. ن برابر حاजिब رضی الله و فرماي صاحب رسول الله زمانه تا سفران اصل سفرو نماز د یوزای وکړو فمارای تو تر کر کاټای اجازه غت الشمس قبل الظهر ینی د مسفقین رکعتین مؤقدا نبی اسلام پاله سفر کې نه لري خو دې اصل سفر وکړي فقرحتت القانبية قال <سؤال> حتى قال كان في عاصم يومها انا يا رب رحمتك انا طلبك عبد الله بن عمر سرپلارا فصل لابنال قاتين درکات موږ مجرا کړ سمه بالا فرانا سن قيام خلق لا مجکل سنه په کول وقاله ما اسنوا هؤلاء قلت يشبعون دي سنت کي لو كنت مسد بيان اتمام و ماسونه تونکل دا موز به ماپو کړو که بیاته سر پکارو په کارو دوه کاتهوللي کولو یاد اخې ان ساکته رارسول الله سره نوبیې السلام سره معملګیا کړي ده فله میزېډلارره کا نه حتاقب زله د وجل و سا ته باپګر فله میې دلار راک حتاقب زله د وجل وسامر فله میې دلار راک حتهقب زل لا د داني هو سيدنا عثمان فلم يجد لركعتين حتى قد جعل الله عز وجل انه تقول له ركعتين ركعتين قول ها بدا عثمان رضي رسول الله صدق حسنا قال تطاوع الراحلاتي ورودي وبه بارح حسن احمد صلى الله عليه وعلى حضره توي على الراحله والوتر نوافل كل پراحله باندي او وتر کول تو سوالے باندي نوتا مسئلہ اختلاف یو ویتر واجبات کې دي که سننو کې دي نمایه ثلاثه پنځه باندې ویتر مينو سنند ایمان څه به ویتر تواجب وای صاحبینو پدی مسئله کې ویتر مينو سنند ګواجبات کې دایمه ثلاثه سره دي لیکن ویتر په څالې باندې کېږي تر کېږي ایمان څه سره دي ایمان سب رحمت الله علیه فرمای ویتر په سوالای باندې نږدې پکاره سنن نو عقل وغیرہ کولې فرائض نشي کولې اب قيام فرض وي امامت علی خصن نظر وای کوم مزو 50 باندې جایز دي اغه مز په سوالای بریم جایز ده لکنه ف فناس جایز نو په سوالای بریم جایز او کوم مزو 50 باندې نږدې جایز ده اگر پوښاله باندې نه د جایز لکه فرض مزه په نه سباني قدرت په قیام باندې لري نو په نه است نه کیږي نه سواله بنم نه دی جایز اوس وی تو ګورو وی دا په نه سباني جایز نه د اتفاقا نو پوښاله بنم نه دی جایز کید په اوشوه امام توای نه نظر زگر کای اتتوع علی الراحله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحله اي وجه توجه قم طرفك اذا سلم مخو ګرځید اول مخ قلیت بیا مخ بدل شنه مذاخنه لري ويجر عليها وغير النول اثر المكتوبه عليها فرض من دين الاسلام پر احنه باندې کړی جی يه بار قال اذا سافرت قال ييه عليه قال قال النبي قال عندي ايام النبي حجار داګینی او قاری رسول الله صلی الله علیه وسلم ته علی عمار نبی الاسلام مولید مزکول په خرباله سور او داغه متوجی خیبر ته لیکن ګوره صالح د نبی الاسلام په خرباله ثابت دي لیکن مز د نبی الاسلام په خرباله نه ثابت مز د نبی الاسلام په خرباله ثابت په خبر پوه شوئ سوالی د نبی اسلام او پهخربانې بلکل ثابت لیکن موز د نبی اسلام په راله په نقببانې ثابت د په خربانې نه نوبل اسلام سوالی کړی په دغه باې په خر باي لیکن موز نه ثابت ته موز په د نبی اسلام نوول په او خبرې ثابت یسلی علی حمار نده یسلی علی حمار نده یسلی علی ناقا یسلی علی حمار نده رکوب علی حمار ثابت ده و متوجن الیلی خیبر نیوز المقه ده قابیت قبلیت وشی بیا توجو بل طرف تشنو مزایقنش ده و بی قولا حتتت و اطمان یا بی جبادا قولا حتتت و او ان جواد رضي الله عنه فرض آتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فی حالت قلقته وهو یصلی الله علیه و آله دین احوال من شقی و فی الید مشرق طرفه مخی کړو ساجده جدا لغاخفض و دروکونه انه ده کم مزا قاعدا جایز نو راکه بن جایز اپ کو مزا قاعدا ند جایز دراکه بند ده فقار التقیام فرض ہے جی قال والذي جاءتي على الراحلات من قال حدثه ان لا يننهن على الرحل ما تعالى عاش تعرف فنيتن في ذلك هل للنساء السنن على الطوابق لم يرخس في ذلك في شده ولا رخا مزدنته جنانه شدد كم او رخا كم دا څنګه نه زده اجازه نه ده پکاره جی الله تعالی دې مه مساواده په اړه حدو متميسه را خبر حدو محمد حافظي اي مساواده عليته اگستردنشن بیر سمکالی وشی ایلاوی جانگی نیبیر داول قطع زوری زی سید بطول گنده که دا بسوک وینده دا تیر پانچرشو او اگه دا تیر پانچرشو او اگه مرموکی زنانه دا گاجی چلو نا تیر پانچرشو اگه وشا تیر کزول او اگه که او او او او ار کل چلنو دی موتر پره خویلاته ډري وکو کري نو ګاړي کار سره پنچر کېږي نو ټېر د پاار کلډرشي نو پردي چې سایدي چل که نه د با مسافر ټ مسافر ځکه سوتیان و کوې سودی کې پاابنددي ده خځ به ګاړي نه چل جري به نه کوي ډېر کوشي چې کلي د هغې نه د پرې خریبې بیا د څو ګندې شې په سوپ بیندي یلې ګوڑې شې کنه او دې اصلي تیارې کې ریګي متاوریتې مل مسافر دا مسافر اقامت د مسافر کله کېږي نه یې 315 باري سالو روزه عندنا دا پینځل سورج کې اقامت کې دي شي 19 زم سبا زم داسې شپه مېش دې شوې دي نه مېش دې شوې دي مسافر ګړلې کېږي ذک عادم نشته متاع کمل مسافر غذوت معرف الله صلی الله عليه وسلم وجهه مال فتقام ب مکه سما له 10 ليله تنا اته سورج پاتې شو لا سلیله رکعاته رکعتین کولو دا اوجد نه دي لکه شپق مې چې عبد الله پاتې شه قصر کړ نن زم سباز یم یقول ال بلد صل اربع فینا قوم مسافر موږ مسافر كون زم سبازو پدې کې کلو نتیش بیا مو مقیم دا مسافر ګڼل کېږي ی و یا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نتي علامتنا كريمه الله واهبتنا قراتوا له علامتنا ثواب اني مع سلام يا توفينا صور ني هذه پ الله سر الله سر دي او خلجرنا الم لا بیا عشرهموله صورترج پات شوو مو د قامت ني ان جتيان عليان قال دي الله تعالى لقد صلى صلاه ما تقد بشهوده لقد قال ان دم ما يذكر كلمه قد ياتي اشاره ايا تهاجوا كما يطن الاشاع وميا قال ويا يقولها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمه الله له وله ورا ما ما جاء فقط انا علیم کانیزا سافرا سارا بعد ما تغرب شمس نو حتی اتقاد انتظل <سؤال> ما ترتیاری پوری کو کشو فصل المغرب بیابو روڑے اوکوڑا فتحشا سمیسلی العشاء نو ما خام روستو محسوس المختی سمیس تحیلو اقل حاکذا کان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یسناعو قال يا قوم بالنا ان يغيب يقول <تصفيق> كان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما كان مضروسا رسولك مكثتي نعم اذا هذا بيان الذين يترون به محمد بن محمد قال الله قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في او <تصال> تبو <تصال> کې نبی له <تصال> سلام شلوج پاتې شهر قصر د صلات کړي شلوج صلات مدنره د شیخ شپق میاشتي عبد الله بن عمره قصر کړي خو نیت د اقامت د 15 ورځو باره نن زم سبا زم په دې په شنو مسافر متافر ګرځول لیکل